شاہ مشروط دالیلی استدلالی اینی بیا نوی پا وجود دے باری طلابندی او پا صفات بندی او آغا من سدر مقدمیات اتصوی <تصویح> یہ شئی چی خو خاکای کل اشیائی بل بها او بها اور والعالم بجمی اجزائی اور بجمی او اجزائش اعیان و عراز وان روحلل دوان می صوبی الحدیث اعیان بن نبداللو اجی اعیان یلی حدیث تی دا محال نچا او محل حدث حدث بھی حدث شو. حدث سلتی حرکت تی سکون او حرکت و سکون زنی بی البداها حدث تی و زنی بی الدلیل وشوا منوچی عوارس عارض قیم بالمخل بھی عین دائی آنسا شای شای شای حدث, شو. حدث, شو. حدث شو. کنا ای زلطا سروارا م اتراز پایانی اترازی نکری پا داد دلیل من علدپورم جوړونه کړی دا خري کین دی؟ سلورام دا غا کین دی؟ ښا کین دی؟ سلورام اعتراض دا غا چته تو ویدی بي. چې دا محل دي حوادث دي زکه هر عين یم پداسه چې بشي له او د سکون نه هر عين ول جه او مکان بغیر بحيزنه حوزه کې کيم هر آئنده پرا یو حيز او مکان دای کنه ده هر آئنده دغه دی انسیکه دلای چې دوی په خيز او په مکان ژغوي نو کاون کې دل د خاين په یو ان په یو مکان زه کدام مضبوط په بل کاون او په بل ان په بل مکان شو و به دتا حرکتي کنه بس سکون کا په بل کوون په بل په دغه مکان جوړو بي د سکون دا, دا, دا چې هر عین زکه حادثه وي چې دا د حرکت او د سکون نه نشي خالي کېدلای زکه هر عین په خيز شي وي خيز په مکان شي او چې په خيزو په مکان شي په خيزو مکان شي دا کېدل په دا نه موکو دا کېدل زکه عین یی ددا چې هغه اې اټ تیاری جوشت د واجب د خصوصل فل مکان یا خصوصل زمان دی دا که دل فل مکان دد په عین ځای او تیور د کون مکان روغای که دل دد مکان او په ځای د حرکت او سکون نه شخ حرکت او سکون همته وجدات حدیث نو د محل په شو کنه اس په دغه دای تراس چې تیجه هار عین دا په خیر شخه مخای مکان روغای او دا خبرا وزنه درسلام وإلا کهار عين پا خیز و پا مکان شریع لازم تسلسول و وجود ده موره غیر موتان تسلسول وجود ده موره ویلی تکا مکانو ده حیز تعریف بکا خیز و, و مکان چا ده باطن ده جسمی حاوی چی مماس او لگه دلائیوی ده ظاهر ده جسمی محوا صلاح یو جسمی حاوی دائی حاوی مانا چه خطا او یو محوا دائی آغا جسم دائی پاگمان دائی خطا کریش گی لکا مثال گلاس دائی پدار تا دی سورو چاوالے دی بڑی بڑی چاوالے دائی بہن یو عین دائی پدار گلاسا یو عین و دی غیبید پورا دار گلاس و سخیات شمکان مکان یې سکیم دی اونه ګلاس نه دی دا به 3 د دې کې ګلاس چې دې به دې کې ظاهر سره څه دی لنګې دلای دا وسه مکان تیاي چې هار عین پما کار شي نو هار عین نو دی په خو دی دخو مکان چې دخ نو سره ونه اوس د ګلاس سره په خلاحت دی عین دی داو په چرشي دی دته پروبل عین وي بل خيز وي اا با تین دې چې خاوي مما سید زاهد جس میں ادہ کی گلس باتیں خود غاصره والا کی ده بسرا خود ظاہر سره بس بل جسم لگے دلای دی او اد پرسی مکان شاہ ہارائیں ہارائیں غتے جب خیر شوی یی پرو بلوی یی پرو بلوی نو تسلسل رچی موجود غیر متناحیا موجود عمر غیر متناحیا خود کرن جیمسٹ لزمرا جو متناحیا هم متناحیا مر عمر غیر مضخبتن د تلسل سل له او وجود مورغان وتنخته نتیج برت النساء لہذا هر عین په خیاش کې دل نو ته هر عین نو خصول په مکان او خصول په خیاش په شذرین نشو نو حرکت او سکون په شذرین نشو ځکه حرکت او سکون فرع د دې چې ار جسم خاصل په چا شو بلې په خیاش وروبهجه دک په بل کون په بل ان په مکان شو او حرکت خبر به نه لو كان كل جسم في حيز لازم اعدم تناهي الاجسام يخص بردا جسم غير متناهي زكى حيز چتهي هو صدخل باطن من الحاوي المماس لصدخ ظاهر من الله ما هو والجواب یوب <coughs> دا وکي صداقت دي اا چل مشاين په ماذاب لوړل مشاين دي جسمو دي خيز دا منل مشو دي ما کانو دي خيز دا مننه مش مشين چې څه منل میع اربعو عطي اي اربعو دي چې اربعو ده دغه جسم څه دي ډکړایږي جی داش او أفلاتون. افلاتون دا غایی او بوعد تایی مکانو بوعد اندرسا چا بو تولاری او اصلا او عرض اومد چا آگای سدا غال دا بوعد تایی اختلاف شتا دی مجدی <تصفيق> افلاتون دی چا مشایی اغا متقلیمی او افلاتون دی اختلاف شتا چا دایی بوعد موجود بیدی خات چې دا د خلایي د تاسو خلالات د یو داسه غاشتا بو چې نا خلا ملادو خلاصو چې خلا ډکړو د 10 بو د موهمي بو دی بو د موهمي دی موجود نه دی تاسو مونږ به حیاز او مقام ابد موهماته کیم بوadai چې دګی جسم څه دی دا کړای؟ نو که ته نن دا بار غاتې د ایسا څه نه دا وې موخه موخه دا موخه چې نو سٹای نو دا دوت تا یمې د بوعد دا چې څه کړې تاسو چې نو سٹې او دا چې د پرمولا چې ده دوا پټا ده دا دم ربعت دا 96 ما شو چې دا طول عرض عمق ور پښته دي زیاده دي بس دا د د وسدای حيز او مکان اې دغه بوته مشه اې دی دا خامس حيز اې او دا قوت جسم نه دی چې دا پرادا بیا چرشی حيز رشی نو بو ده مو هماته من حيز او مکان نه هیڅ هر جسم په حيز مکان شداي او حيز او مکان مراته ابعده متوهمه ا بہت متوهمه دا او ابو چر د چې دوي ډاکړای چې دای دای بیا خالص د رکش پتشترا سره او غاصبی چې نا بہت بہت چې خالص ده او په خالص ده موجود ده او چې څنګه ول دیسه د پورا څه او دای خیس ده څه کنه بارحال متکلمین مخیض د معنا کچ د معنا وکلا استجابت او اعتراض نه ور چې صدق بیا او جد او غیره متناهیه او سرسی تسلسل د په وېست نه جواب جوابدار دی انه لا وجودا ان الخیض عند المتكلم انه هو الفراغ المتوهم دا فراغ دی دا, دا بعد دی او فراغ دی هل متواهم خداییت تو اموهمی شایی اے متواهم شاییده حقیقتن فراق نشتا خالید نشتا مخب نی باشی چه شایی دو بشیه حوهدو باشی خلا ملدو خلا تو اللہذی اشخلو هر جیسم چه مشغول آبی جیسمی باشی اواتن فوزی فی ابعاد او دفع ابعاد طول عرض امت پشششده نواتن باشیده بس دخت میشتیه داخه مش هي او داخه هي کوم شروط سره صبر دريمي او پكم جوړو دي څه مغر به نه دا خو بیره واجد خيز معنا مش اغه کړی وای چې باطين دي جسمي خاوي چې مماسوي ظاهر دي جسمي محمو چې جسمي خاوي دي او جسم وباغر به به نه وي نه پر خاوي پر جسم به بده کوي څه کنه ولم سبت دای برات شریک دی دا غرض د داورست متنت ته او تمهید نه ول مقدس للعالم هو الله تعال یعنی پرله ته تهید هکو وشو کرا او ور سره دا خبر سبتای چې ول مقدس للعالم هو الله تعالی دا نتیجادو قياس مخصه صغرا ترادو کبرا یې زدو نشته او تر بده یې کبرا وروزی دا دری مقدمه می شنو چ حکای کولشی ہے بجميع اجزائه مخددہ صغرا والعالم بجميع اجزائه مخددہ صغرا او هر هغه چې مخدس وي اته پر خپل بودي مفل عالم لابد من المخدس دا به دي صغرا شولا درمه مقدمه او کبرا ور سره مشتکراه مخد او دا ورسته چې هر مخدس اللهم وتعالى دای هغه دی ولما ثبتا چیکره دا خبره ثابته چې دا خبره یو ته معلومات چې مقدس دی مقدس ویلاب دروم مقدس یبه بر مقدس ضروري دی ویلي ضرورت اې امتناع ترجح اخذ طرفین ممکن غیر مرجح زکه دا ممتنع دی چې ترجحت اخذ طرفین ممکن غیر مرجح رشي ثبتا ان له مخدس. دا ثابت شو چې او مقدس للعالم هو الله تعالى ترجح ترجیحنا ترجیح ند ترجیح الا مرجحه دا نه دوغه ممتازه و صحیح کسان لازمي ترجو تخت اغه د طرفه من غیر سبب نه و ترجوه نه اند دا پيش ته نه کی ترجیح ته او څنګه دا پيش د زمیده بل نه تا او خللی نه حنه چې د دې متصاوینه وه کښې د غرض سبب ترجیح او ترجیم دا ترجیم دا ترجیم او ترجیح ترجیح او ترجیم نه د تر ترجیح بلا ترجیح بلا مورجه جیزه ده خوسره دو ثلاثه اولاد ملي ځکه چې دغه سره بینصافی او ظلم روري دي او ظلم هونه دا چاهیزه سټکه به 10% ترجیح یش متساوي تر افین ده ایسو یو د ادم سره چي اخترجست چې کوی بل څه کوی مرجح وي هغه وجود ته ترجیح ورکلا او ادمي پریاش اشای مدا ترجوخ بلا مراجعه ښه نه شول ترجیب بلا اه اس کا د خړاړي د ترجیب ورکوله دایشي موجودوه دایشي وکړه دبلین پریښو بلا مراجعه و نه خلاف اولاد شانه او نرجیزه خودو ځکه چې دا مراجعه د سړای شته د چاچا ترجیب عجیب خبره ترجمه بلا ترجوخ بلا مراجعه دا زته دو سر بر باندې بیره شې موجيدي راونه مونتیش پصو pore je che nista مو عالم چدای دا بجمیه زي محدس کنا او چي محدس هم ته خداه ممکن ده او ممکن متساوي طرفونی سلبه ضرورت ملل جانبين مي نه وجود ضروري نه وادم ضروري اس د موجود شا او مرجحه وین نه او محدسي وین نه ولزمي ترجمه بلا مرجحه ترجمه بلا مرجحه هم تنعاد ترجحه حدا طرفای ممکن من غیره مرجعین سبت ایندا لو پر اساس او مقدس شتایسا هو وزا خرج خشيلي كل درس يا بتني شو الاخ جاءه اي وهو اخذ المتصم من غير سبب انه هو ممتنع من الاتفاق بخلاف الترجيح اي اي اخذ من غير بعيس فهنا غير ممتنع عندنا طيب ايش معناته دو ممتنع من بخلاف الحكمه والمتذر فهنا من الاول ولا اختار شريخ الترجح بدل الترجيح ترجح يذكر كنوع ترجيح بيرسبي والمقدس للعالم هو الله وتعالى اي ازات الواجب الوجود دا وس اي ازات تر کی سره دفه اعتراض چې دا لفظ الله مغای مقدس وی نو لفظ الله خو ځا نو انده سره د مراجعه کې د لفظ الله په خبره به نه دا خص زیروښایند چې چته پرشي بده زیرو ترجیبی ورو دا خپل لفظ دی غیر زیرو شائده درا څنګه مورجه مقدس ګرځي دای چې طلب د الله نه څه وخن زات ته الله و زات زات ته الله ته مقدس تلل ای زات الواجب الوجود د د لفظ الله معنا بیانوي چې الله شد پرانوند زات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا واجب الوجود سمانا ا واجبول وجود سمانا چې وجود دې لذاتي هي ذات تک ازر چا کو دول تاسو دې مې ځه حکمای بیا اختره چې وجود دې باري تعالی عین ذات دی نو څنګه دی وجود دی وجود دې باري تعالی عین ذات ک نه عین نه دی چې ذات وجود دې باري تعالی عین ذات نه دی ځه دې خل ذاتي مختزدي د او د وجودي سره مختزا اده او مختزا د مختزینه تخلف نه دی جائز د اس نشي کې دلای چې مختزدي او ځکه ذاتي علت سره او د وجودي سره معلوم ده لازم او مرزوم دي تخالوت لازمته مرزومونه نه دی نو داع مختزدا او ذاتی مکتزی دائی نو وجود عین ذات نبیلی میشا خو لازمی مکتزی ذات بیلی او غائش دی خوکمہ اخو وجود دی باری عین ذات پیش کنا سار دی بخلاص پیش کنا قطع او میش جواب سکی او میش درور دی علام تصور کی او وجود زهن تا نو کچر د وجود عین ذات وائی نو تصور دی اللہ دا بایر وجود دنک کدر پښه او سره د د الس تصور کې وجود زمې تن درېبي تصور بیرو تصور بیرو جا د تصور پر کنه شو ټکو د وجود د سره لازم نه باه د الله بایر بیان نشي کېدای دی واجی بایر وجود نشي کېدای خو تصور بیرو جای شي تصور د الله مش کړای شي او وجود نور څه نه رضیوجنه د ذات را ده چې ذات وای او چې عین وجود ورته راځلای <سؤال> ذات نه راي خو لازمي مختزہ د چا ده ذات نو ا دی ذات د وجود سم نه اي الزی یكون وجوده من ذاته چې وجودي لذته هی ولا الى شیء اصلا او بڅکای څه نیوی نو مختاج نیوی وی لے ازلو کار جایز کدا یې جایز وجوده لکه نم جمله العالم به خدای دې چې اچره جهان العالم فالعالم یصلح مودس العالم به دې مقدس د عالم د قرانش او مبدا له او مبدا نه ده دا څه قصت متوجي شي دلیل به نه ای په دغه خبره باندې چې مقدس عالم اعلی دای او الله چې د واجب الوجود دی او وجودی دا خبره چې د عالم باندې څه دلیل یې خبره چې د عالم بجميع ځای مقدس شوهز مقدس چې دی الله نو پتا باندې اوس مش دليل یې چې د عالم د پوره دا مقدس الله دی بل شې مقدس نبي دا باندې اوس مش دليل په کومه طریقه سره یو څه یو خبره چې متکلمین دا خبره بده هی بي دي یو عالم مقدس شاو بس بده ته ضروری دی او مقدس الله او دلیل تنبیه په قیمه وی تنبیه په څه ده ها قیمه وی هو دلیل د تا دی دل غا دې ځکه په نظر په نظریا او په دې باندې خارې کولو وخت ته ورولای شي تنبیه چې خفاف شروع شي سا لکه دې یي چال بیارته تدل على البعید البعره تدل و مشل اقدام تدل على المسیر دا په چکه 55 درجه ويش دويش چې او امشول او اسار اقدام تدل على المسير چې دغه پرې خالصه ده له لای له نو فكيف لا تدل ا سماذات الابراءه اغه اسمو چې تستان دي برجیده او اغه مزقه چې ذات الفجاج له دردو دا سرنګ دلالت نکوه على الله تل ال لطيف الخبير په او خبیر او دا دا <متحدث> دا دا هي هي عالم ذاته د پدمن زکو مکسدا چې دا نه خبره منم داتن بیات متقدمین یې چې عیلت یې اړتیا دي خدوسط دی دا خدوسطه حادثه ده دا خدوسطه عالم دا عیلت ته نشاله پره شوکران دا د تا کزه کوجه دې پر محدزه لري سره به خلاص او مم امکان نه دا په عالم شته امکان نه امکان خو صرف ضرورت مل جنمه دا عیلت نه ده اړتیا یې پر عیلت نغ څه امکان ویلې ځکه امکان خسر به ضرورت ملل جنمې ته عاشق وجود آدم عدم سره څه بي نو قائلت ته اړتیا پورا امکان شي خو به وګورل چې دا وجود او آدم د دوا سره محتاج شوچا ته وعلت تا او سره دې چې دا خوده دې قاعده دو چې آدم چې دې لا تعلق دې اعدام نشي دې پرسن شي وینم علت نشي وینم یو ځای نشتا نشته پنسته ودا ته والاعدام لا تعلل معنی مش دا چې علت یې اړتیا دي خودوس ته چې خودوس ته اس خودوس دلیل ګرځي مش بتیاوندې ها موجوده مختص پوچھ غره چا نه ابدا خیر نه چې نه علت امکان نه علت امکان نه نه یذو بجنه یو هډر ورامید دغه حادثه کې خودوس مورځینتا نصب لکه مې سره په دغه کټه دا حادثه ده او دغه څه تصور کوم نه دغه نمېږه ځه مقدس تا زین نه درې مې وله خدوس زین تا چې دا کټه حادثه ده ته د کټه تصور چې مش کیږه نه د حادثه تصور چې کبي خدوس زین تا رسی خو چې د کټه تصور کې دا سرا اغاز نن تا رسیږي نه خدوس او د ګټه تصور کې نو امکان زین درځي چې دا کې ټان ګټي جوړاولونه جوړاول خطر سره وي یو ممکن وي دا یو وي په دې وجه نه دا تصور کې امکان زین تسره بل خبره دا دو چې کاله ته اړتیا خودوشي اړتیا ته ته شي خودوشي په کور دا چې په وخت خودوشي د علم یا د ممکن و دې عائله ته شو ورته نه یو چې شته خو دوز نشته سويچېو خبره تا کایلته احتیاط شې خو دوز دوز شي نو په واختې خو دوز شو خدای دا ممکن نه شته مختص کله ته لته او ورستی په پاکستان نه نه زکه چې سوتره چې دا عالم چې دایې مرجه دتیوس محتاج دی و دغه حیرت ته خو د چاته وجنه امکان نو دا په وجود شوه محتاج شاو په بکار شې بیا نه امکان نڅن بیا هم کا خو د همرشابې زړه شون محتاج نو دی د نه اړتیا اختیار امکان چې کا مار دا خبره او چاته یو او مقدس الله دی په دا څوب یې دانیل خو دانیل په اوله طریقې سره وی چې اړتیا ده چې بلیام خودوز بلی اړتیا ده چې مقدس دی عالم دې پورا داو الله زقدره چې الله واجب الوجود او وجودي لذاته یې وجودي زداي لذاته لذاته د عالم چې دا هو دا ختمونه چې حادثه استای مخ شي ادم وجود او ادم سره څه وی هی چې دا موجود شو نو چاو جوړ ورک هو یو واجب دی یو په حادثه لکه چې خپل وجود نه لري بل او کچره ته پر د خپل په دې پله په یعالم شت دی داخل دی ځکه خدا عالمو خاصه دی خاصسته اې چې ابتدای علت یې قاعده پرابیلې د حادث علت یې علت د پرابیلې د خپل دا کړو نو دا جايته ته شي وجود لره سره بیا د شي وجود متفق دی علت ته چې څه شي موجود ګرځي هغه محتاجي وچا تا بل <سؤال> څه ایلته محتاجي کنا او ایلته د دې پرا موجود وي موجود وي اې سا ایلته وي اې اس کا د ایلته د خپل زده پرا ایلته شي نو که څه چې د ایلته ش شي موجود شي او جدي له د معلومات له بده نو دا ته کدا کوم د نو یو او عدم لکه د ماده د د د نن تا موږ څنګه شو اله لته شي نه فستې پرا دمو سترزنده استفاده شي د پرزنده پرانده او بل خبره لازميږي اله ته شي د خپل زنده پرا او د علل دي پرا اله لته شي د دغه ته له عالم <سؤال> ده پره کې او د خپل حادث به کنه په دغه پره او دته به چا وجود درکوي دغه پره د عالم څخه بهله خداه علت به نو چې دایع علت ته عالم ده پره شو نو د خپل او او د خپل علل پره شو یتشه چې دته دایع علت او عالم او دته د وجود نوعدی دې شي دې اعلان دې پرارو او دا بیا سمجھ گئے دا خر دوم نقصان دا غه چا علم مشه ته ایمایو علم به شي مایو لمو به سانه ته ایمایو لمو اسکه او مقدس دې عالم پر اثر بله دا حادث به دا حادث ته سبب بله مقدس بله دا علم مقدس په دغه سانه باندې څه کار على ما او دغه حادثه د فق خپل علم شته خلک کرا مو دای هو عالمش او بش عالمش فق خپل ځونه او عالمیت ته شي په خپل ځونه ته د دې د ویل وسندې دې بجنا حادثه عینت نشي چه واجب الوجود الذي يكون وجوده ولا يختجرش اصله الا اذا وكان كثير دايز الوجود شيء لكنه من جمله العالم ددشان اش داي په جمله د عالم فلم يس فلم يس محمود اصل العالم نو داي صلاحيت نلاري چې د مقدس عالم پر شي ځکه چې لازمي جرته تي شي د خپل زنده پر هم عليه او مبدا رب هو نو مبدا نشه د عالم د سرا دج عالم چې د اسم لجميع ما يصلح علم او بل بلون دلیل ده چې عالم ما د شي په خپل ځونه درسي ځکه عالم مشات ده ما عالم چې دل اسم لجميع ما يصلح علما علي وجود ده ده ده علم مبدا انه چې اصله يته دلانه چې د عالم شي په وجود د مبدا باندې د علت باندې اوس کثیر دای د خپل د غاشي د حادث د عالم په اړه شې مبدا شي خدای په عالم شته no شو دایم ما یو لم شکر او ما یو لم چې ده پرښه اخ خپل ځنته پراښه عالم یا عالم ولې د خپل او سره چې د عالم او د زیر عالموب میا شوته شي مګیرات دا به چې کنه دل دلیل په څو کې جوه حودوس په خبره نه دا رنګې امکان ه په دلیل کې جوه امکان مې څنګه دونه راشي دلیل اس کا دلیل نوکر دوی چې په احدث سو دغه د بلغرتی اوداګه تسره مګر مې شي د عالم شي د محدس په جميع اجزائه چې محدس پر محدس یو واجب بلي یو ممکن بلي نه څه ممکن هم تعالی نشي کېدای زکه چې خپل نه او ممکن نشي کېدای ویلی زکه کله ممکن حالات وګرځاږي علم هپا ممکن شوهلای ممکن جته یی متساوي طرفین وجود ادمی برابر ها اس کده عالم ته پره تسبیر وږه ترځاوې تحلیل ترځاوې مبدا ترځاوې نو پدی عالم شوه د خپل ممکن دا. عالم ممکن د ممکن دا. ممکن شوه د خبره لته شي دا خبره زنده پررځه ته خبره به شي او سره بر طرفه علل یی د پررځه او بل ور سره سره د خپل زمونه څه ګرځي علامه ګرځي زکه چې علامه خو ما یو رم به مایمرو مې مبدا ته نو پداشو په دې حالت کې خپل بیا خبر خبرو دا سره د چې تاسو ته ممکن دا ممکن پورعیلت ستګلې خپل په وجود څه دمتایې کداګه مخه دور او کبل بیا خبرو چا بیا ممکن همو خبرو هغه او بیا ورغړې دا و بیا ورغړې دریمه د دې لږه څو کاری بننن ها دا <التتحق برخز امام> مم ما یو کال دا د علی خبر مسجد چې د د ممکنات به اثر اعلی ممکنان که ممکن شي لکه د ممکنات دغه جمله ممکنات بیا دا پرشنډه کړل آه شکره وکړه وقد يتوهم ان هذا دليل على وجود سنه